Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa oivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastia, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammetakaa nyt. Ja viekää edeskäyvälle, ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka olivat ammentaneet veden, tiesivät sen, kutsui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle, jokainen panee ensin esille hyvän viinin. Ja sitten, kun juopuvat huonomman, sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin. Hän ja hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa, ja siellä he eivät viipyneet monta päivää. Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan. Ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki, lampaineen ja härkineen, ja kaasi vaihtajain rahat maahan, ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois nämä täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta huoneeksi." Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu. Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet? Jeesus vastasi ja sanoi heille, Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut, ja he uskoivat raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.